Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnära radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 16 oktober 2010 klockan 14.00 med repriser dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag den 21 oktober klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Eftersom det här är första gången jag är i eten sedan före valet så tänkte jag börja med min syn på valresultatet. Och då börjar jag med riksdagsvalet och det gav ju det resultat jag väntat mig, det vill säga en fördubbling. Åtminstone väldigt nära förra valet då, då vi hade 2,93 procent, nu fick vi alltså 5,70. Alla signaler från ökning av medlemsantalet till möten med väljarna talar för det här resultatet. När det gäller antal röster så ökar vi från drygt 162 000 till nära 340 000 och här blev det verkligen mer än fördubbling. Men trots allt så är den känslan känsla av lättnad som jag känner som överväger för min del och jag vågar knappt tänka på vad ett resultat strax under 4 hade medfört för partiets framtid. Och det är dessutom glädjande att såväl Kristdemokraterna som Vänsterpartiet fick färre röster än Sverigedemokraterna. När det gäller landstingsvalet så gick det som befarat, det vill säga strax under gränsen 3% för landstingsmandat. Vi fick 2,83%, drygt 35 000 röster och det var bara knappt 2 2200 som fattades. Och problemet här det är ju att distriksarbetet hade underlättats betydligt med de resurser vi så knappt gick miste om. Sen när det gäller kommunvalen så blev det lite blandat. Totalt tycker jag en stor framgång med 40 erörade mandat mot endast 12 i förra valet 2006. Men också låga röstetal i flera av våra kommuner i länet. Så här finns ju en hel del att göra inför kommande val. Ja, när det gäller medias och ledande politikers hets- och hatkampanj mot partiet så tycker jag det, att det är väldigt trist och det ger ju smolk i glädjebegan vill jag säga. Och idag så är det väl så att eh, det kanske är skadeglädjen som har tagit över handen. Det har lång att alla de som förvanskat bilden av partiet och beljugit oss. Något då som jag speciellt reagerat mot det är statsministerns beteende då i valrörelsens slutspurt och under valnatten. Jag tycker att det borde varit under hans värdighet, kanske mer statsmannamässigt och politiskt moget, att låta någon underhuggare framföra budskapet om det nu var så nödvändigt. Och jag vill då för egen del hålla statsministern personligen ansvarig för de eventuella otrevligheter. Som han genom sitt agerande bidragit till och som kan komma att drabba våra representanter och medlemmar. Sen vad gäller Lars Ole så jag är kanske inte så där väldigt förvånad. Under min semester så såg jag ett inslag på tv från Euronews från någon manifestation mot ST. Där han då hetsade mot oss. Och därför känns det ju särskilt trevligt att vi består en hans parti. Jag noterade också att av de tiotal personer som syntes under det här korta inslaget så var det endast Åhly som hade vad man kanske kan kalla ett traditionellt nordiskt utseende. Ja, det var lite kommentarer. Jag tänkte gå igenom resultatet av valen till kommunfullmäktige. Och jag tar då... I mandatstorlek och där fick vi då enligt uppgift fem mandat i Södertälje med 7,3 procent. Det femte mandatet kanske hänger lite på Gerskån för att det var bara två röster till godo som vi fick där och det är överklagat av ett annat parti. Vi får väl se om det där håller sig Får vi får väl hoppas så i alla fall. Sen fick vi fyra mandat i Haninge och där hade man 5,8 procent. Sen kan vi titta på några kommuner där vi fick tre mandat. Botkyrka, 4,0%. Huddinge, 4,4%. Och Järfälla, 4,4%. De kommuner som vi fick två mandat i tänkte jag också ta upp här. Nortelje 3,9%. Nykvarn, 5,4%. Ynnesamn, 4,0%. Sigtuna 3,2 procent, Sundbyberg 3,3 och Tyresö 3,1 Dessutom två mandat i Upplandsbro med 4,9 procent, Upplands-Väsby 3,7 och på Värmdö 3,3 I några kommuner fick vi ett mandat, Ekerö 2,2 av rösterna i Salen 3,2 procent, Solentuna 2,2 och Vallentuna 2,7 procent. Sen har vi kommuner där vi inte lyckades få något mandat den här gången och det var Danderyd med 0,7 procent, Lidinge 1,5, Nacka 1,9, Solna också där 1,9, Stockholmstad 2,6. Treby 1,3 Vaxholm 1,5 och Österåker 1,9 procent Sen ingår ju Gotland också i vårt distrikt där fick vi heller inget mandat och 2,4 procent av rösterna Om vi tittar lite på landstingsvalet i Stockholms län där vi alltså fick 2,83 procent och det var lite knappt om vi tar Stockholms stads så fick vi 1,9 i Södermalm i en 2,0 i Bromma Kungsholmen, 1,6 bara i Norrmalm, Östermalm, Gamla stan. Kanske ingen överraskning egentligen. Sen har vi rätt så bra resultat. Östra Söderort 3,5, Västra Söderort 3,0 och samma 3,0 i yttre västerort som det heter. När vi kommer till kommunerna utanför Stockholms stad så fick vi i nord 2,4 procent. i norost 2,3, nordväst 3,5, ost 2,3 och sen fick vi över 4 i de här sydliga landsinsvarskretsarna, sydost 4,3 och även 4,3 i sydväst. Om vi tittar Lite då också på val till riksdagen när det gäller röstfördelningen i riksdagsvalkretsarna så vet vi ju att vi alltid får de bästa resultaten i de sydliga valkretsarna och vi kan ju titta lite på några siffror. Om vi tittar här på Skåne läns västra så fick vi 10,1 procent. Och ännu lite mer i Skåne lens norra och östra med 11,2. Och det är så pass mycket så att vi skulle kunna nästan fått mandat i KF 12 utan att ha kommit över 4 totalt i riket. Vi har ytterligare en skåne vallkrets där gick bra förstås, 8,7 i Skåne lens södra. Sen så också ett bra resultat i Blekinge län med 9,8 Sen så kan vi konstatera att det ligger då mellan åtta och ner till ja, väldigt långt ner. Om vi tittar på dem där vi har gått allra sämst så kan vi se att det är tyvärr i vårt eget län och i Norrland. Men så långt nog om det och jag tänkte att vi skulle ta... Och redan nu tar en pausmelodi och jag har tagit med mig någonting som heter Från frisko till kap, det är slagerkavalkaden nummer fem. Och det står lite så här på texten Resor och exotiska platser var ett vanligt tema i slagertexter i allmänhet och sjömansvalser i synnerhet. Eftersom den här sortens texter är så många har det varit svårt att välja några få. Men vi har försökt göra ett representativt urval. Och den första melodin, det blir en med text av Evert Tob, Flickan i Peru med Sven-Olof Sandberg och den här är inspelad 1937. Har ja, ni lyssnat till Radio SD? Som jag nämnde tidigare så passar jag på att ta semester i början av den här månaden. Och vad gäller tv så hade jag då endast tillgång till Euronews och Norges NRK 1. Men i båda de kanalerna omnämdes omnämndes i alla fall att SD hade lämnat den predikan som hölls i samband med riksdagens öppnande och i tidningen Cyprus Weekly så citerades Björn Söder i en rapport från Reuters han citeras på det här sättet det var en protest mot att biskopen valde att kritisera oss från predikstolen hon hyllade demonstranter som hotar Sverigedemokrater och tog öppet aktiv ställning mot ett parti som invals i riksdagen och i den här halvspaltaren då så noterar jag en del uttryck som vi kanske då borde ha i åtanke när vi låter utländska invandringskritiska partier som bland annat Nationella fronten i Frankrike och Lega Nord i Italien, beskrivas av deras politiska motståndare. Det kanske inte är helt korrekt. Samma syn på SD framfördes i Euronors TV av en holländsk expert på partier som SD. Han var tydligt influerad av våra inhemska motståndares syn på vårt parti. Och det här med uttåget, det tyckte jag var intressant. Och nyfiken så fick jag senare ett tag i Aftonbladet från den 6 oktober. Och där fanns det sex helsidor med stora bilder om händelsen. Och jag tänkte citera några rader ur artikeln. Där står bland annat så här då i texten När biskopen kom in på manifestationerna mot rasism fick de nog Hon hyllade demonstrationer där det förekommer vänsterexcema grupper som riktar våld och hot mot oss Det första etikettsbrottet sker i predikstolen menar då vi och det här var partipolitiskt Predikan går inte att tolka på annat sätt än att den var riktad mot oss och våra 20 riksdagsledamöter som kommit Biskopens predikan var oförskämd och respektlös, säger man här från vår sida i den här artikeln. E, ytterligare lite ur texten. En rubrik fick starka applåder. Hon ser inget märkligt i att hon tog upp demonstrationen kvällen före i sin predikan. Mitt uppdrag är att stämma av dagsaktuella frågor som många människor funderar över med evangeliet. Och att predika om människovärde. Men det är alltid tråkigt när folk lämnar kyrkan, står det här. Efter predikan brast det närmare tusen gästerna, politikens, näringslivets och samhällets toppskikt, ut i flera minuter lång applåd. Och det här tycker jag är mycket märkligt. Jag har aldrig varit med om att den predikan applåderats. Och jag tycker det säger väldigt mycket om den politiska situationen här i landet. Eh, vi har en socialdemokratisk riksdagsman som säger så här Han tror att applåden var en uppskattning av biskopens budskap Och vidare Ett sätt att uttrycka tacksamhet att biskopen vågat stå upp mot främlingsförändlighet och rasism på ett så tydligt sätt eh, Ja, en bekräftelse står där Kan man inte se din predikan som en markering och SD, Eva Brunne jag använder inte predikostolen för att markera mot någon eller något. Predikostolen är en fri plats att förkunna evangelium och ge sig ord om människor och människovärde. Hon blev glad för att hon fick så starka applåder efter sin predikan står det här. Eh, sen har vi också orden som fick Sverigedemokraterna att rasa. Eh, hon sa då bland annat i utdrag så här Igår samlades många tusen människor för att ropa ut sin avsky mot den lasé som säger att du är inte lika mycket värd som jag Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor så citeras som där <hör> Sen har jag tillgång till kyrkans tidning och där kan jag också citera det senaste numret, nummer 41. Rubriken är Brunnes predikan väcker debatt. Och i ingressen så står bland annat så här: Bland präst och pastorskollegor har Brunn ett brett stöd. Och det tycker inte jag är särskilt förvånande för det är ett krav för att man ska kunna avancera här i karriären inom kyrkan. Att man rättar in sig i den här linjen som Brunner uttryck för. Det finns också ett längre utdrag ur hennes predikan här i kyrkans tidning. Och den som är intresserad kan läsa hela predikan på www.svenskakyrkan.se Jag ska ta en mening här som jag tycker är rätt intressant. Hon säger tydligen så här då. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp. Så det är alltså med Guds hjälp som stenarna ska ropa. Mycket märkligt uttalande tycker jag. Men eh, ni kan ju själv förvisa om det genom att eh, gå in på Svenska kyrkans hemsida och läsa hela hennes predikan. Det är några som uttalar sig här, några präster, fria skribenter och olika kyrkliga personer. Dessutom en som heter Roland Martinsson, tydligen chef för Timbro Medieinstitut. Han har en liten avvikande uppfattning. Han skriver så här då, Men Brunne gick över en gräns med sin tydliga referens till demonstrationerna mot SD. Vänstryckstemma gruppers våld mot SD-medlemmar har debatterats i veckor innan valet. Det fanns en bred enighet om att detta är ovärdigt en demokrati. Det som stod bakom demonstrationerna tangerar dessa grupper. Därför var det ett exempel på dåligt omdöme att anknyta till dem. Sen har vi då Eva Brunnes svar på kritiken här som det står i Svenska kyrkan. Rubrikt Eva Brunnes svar på kritiken. Det som kritiserar Eva Brunnes predikan anser att hon gick över en gräns med sin tydliga hänvisning till den antirasistiska demonstrationen på Särgestor i Stockholm. Hon borde ha tagit hänsyn till att demonstrationen kunde kopplas samman med det vänstrycksema kretsar som trakasserat och misshandlat äldre representanter Kyrkans tidning har vetat Brunnes att kommentera kritiken. Hon har valt att ge följande skriftliga kommentar. Min tro och mitt motto som biskop gör inte skillnad på människor- Innebär ett avståndstagande från alla former av våld och maktmissbruk. Detta kommer jag att fortsätta predika. På hemväg från Stiftkansvit passerar jag Sägerstård och stannar till vid den manifestation mot rasism som pågick. Då förekom inga personangrepp, så uttrycker hon sig. Ja, eh, jag känner ju till Eva Brunnes inställning till Sveriges Demokraterna sedan flera år tillbaka. Vi har tagit fram en kopia från lokaltidningen mitt i Huddinge från september 2005. Och där har vi rubriken Kyrkliga varnar för Sverigedemokrater. Deras valmanifest stämmer inte med kristen människosyn står det här. Och eh, i texten står bland annat så här. I en demokrati måste alla få ställa upp. Men skulle de få inflytande vägrar jag att jobba kvar, säger Eva Brunne. Sverigedemokraterna är fientliga mot människor med utländsk bakgrund och homosexuella. De vill hindra oss anställda att samarbeta med andra trosamfund, så säger alltså Eva Brunne i den här artikeln i Mitt i Huddinge. Det står lite om mig, jag kan läsa det också. Arnold Boström är även kritisk till kyrkans övriga politiker och anställda. Som hävdar att Sverigedemokraternas manifest är främlingsfientligt. Har inget emot mångfald. Man behöver inte ta hit hela världen. I Huddinge finns det för många invandrare. De har svårt att anpassa sig och kostar samhället pengar. Jag har bott i vår begård och det vet ju alla hur det ser ut där. Enligt Arnold Boström stämmer den kristna läran väl överens med partiets politik. Vi har en kristen människosyn men en annan åsikt om hur pengarna ska fördelas. Om inte invandrarna kommer hit kan vi med samma pengar hjälpa fler människor i deras hemländer istället, skrev jag redan, eller citeras redan 2005. Jag har tagit fram det här med anledning av ett uttalande från Eva Brunne som står i ingressen. Att Sverigedemokraterna kandiderar, och då menar hon då i kyrkovalet, är som att spotta Gud i ansiktet, säger Eva Brunne kyrkoherde i Flemingsberg församling. Alltså att Sverigedemokraterna kandiderar i de kyrkliga valen är som att skotta, spotta Gud i ansiktet. Det är alltså kanske nog om Eva Brunne. Vi ska ta det här också som man hela tiden håller på och pratar om och ältar alla människors lika värde. Det är så att i samband med valet så fick man en del frågor från gymnasieelever och en av de frågor som några som kallas för Sjödals-eleverna ville att jag skulle svara på det var löd så här då är Alla människor lika mycket värda eller är vissa människors liv och rättigheter viktigare än andras och då svarade jag så här då på den frågan Rent filosofiskt har alla människor ett oändligt värde det vill säga man kan säga att alla är lika mycket värda men verkliga frågan är för vem? Samhället värderar ju människor olika varför annars olika lön och förmåner? För egen del är mina barn mer värda än andras. Sen avslutar jag så här det korta svaret. Det förnekas visserligen. Men det är uppenbart att alla människor inte har lika värde inom den offentliga sjukvården. Så långt min syn på det här med allas lika värde. Innan jag går in på... Något som Inge Simmatsson har skrivit under rubriken Eva Brunnes förlorade heder så ska jag bara nämna då att det var faktiskt inte samtliga av våra riksdagsledamöter som lämnade kyrkan i och med det här utspelet då från Eva Brunne även om alla säkerligen var lika upprörda. Inge Simmatsson skriver alltså så här Eva Brunnes förlorade heder. Men mot bakgrund av det förakt. Och hat med vilket Sverigedemokraterna bemöts från alla håll, till och med från predikostolen, är deras agerande högst förståeligt. De har givetvis fått nog av att beskrivas och behandlas som mörkemän och onda krafter, få sina möten störda och förstörda och sina företrädare misshandlade av den sortens våldsverkare som deltog i demonstrationen på Sergis torg. Det här är alltså slutet på en längre artikel av Ingesi Mattsson. Hur hållbart är nu talet om alla människors lika värde? Demoniseringen måste få ett slut som ni med flera med en eventuell heder i behåll vill fortsätta att predika alla människors lika värde. I annat fall blir dessa ord ännu mer tömda på sitt innehåll än de redan är. Ni kan knappast tro på dem själv. Det skulle innebära att ni anser att Hitler, Stalin, Pol Pot med flera har samma människovärde som Moder Teresa eller den hyllade Nelson Mandela. Men eftersom ni försvarar våldsverkare kanske ni tycker det. För övrigt är mantrat om alla människors lika värde en förvanskning av texten i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den officiella svenska översättningen lyder alla människor är födda, fria och lika i värde. Detta är i sin tur en felöversättning av den ursprungliga engelska texten som lyder all men are equal in dignity, det vill säga lika i värdighet och inte i värde. Biskopen och det kristna budskapet Det hade väl varit lämpligt att ni i med det kristna budskapet i er predikan och med ert mantra om alla människors lika värde tagit SDs riksdagsledamöter i försvar mot den strukturella mobbning och politiska pajasserier de utsätts för på sin arbetsplats istället för att yla med vargarna och hylla en manifestation riktad mot deras valframgång och mot deras folkvalda representanter. Det, biskop Brunne, hade varit en sann kristlig gärning. Efter ert hyllande av de grupper som i decennier utsatt ett legitimt politiskt parti för trakasserier, hot, våld och till och med motförsök, har ni förlorat all trovärdighet som förkunnande av det kristna budskapet. Så skriver alltså Ingesi Mattsson under rubriken Eva Brunnes förlorade heder. Och därmed så tycker jag att det har blivit dags för ytterligare en pausmelodi. Och då får det bli en låt med sång av Johnny Bode och Sven Arefels orkester. Och den här melodin den heter I Mexikos land och den inspelad 1939. Ja, det här är Radio SD. I veckan så lyssnar jag till budgetdebatten i radionsprogram 1. Och jag tänkte ta något ur Jonus Galins anförande här lite senare. Men jag tänkte börja med vad som skrivs, en del av det, i alla fall i Aftonbladet i onsdags. Och ja, det är ju en mycket stor bild på Jonus Galin där han... ...övriga partierna i alliansen. Budskapet var glasklart. Använd budgetdebatten till att konfrontera Sverigedemokraterna. Sen har vi Karl B. Hamilton, Folkpartiet. Han ägnade hela sitt anförande åt att argumentera mot att invandringen skulle leda till ökad arbetslöshet. Ja, inte särskilt övertygande skulle jag vilja påstå. Sen har vi en rubrik Nervöst intryck. När det blev Sverigedemokraternas tur sluggade Jonas Galin hårt åt både höger och vänster. SD vill slopa arbetskraftinvandringen och istället utbilda svenska till yrken där det saknas arbetskraft. Och vi kan ju nämna då läraryrket tycker jag passar bra. Där bör utbildas fler så får vi inte så stora problem inom vården alltså. Jag. Han menade att de hundratusen nya jobb som kommit till under alliansregeringen inte är tillräckliga. Eftersom befolkningen ökat med 290 000 de senaste åren på grund av invandringen. Hans anförande fick samtliga partier att anmäla sig för replik. En efter en gick de upp i talarstolen och gick till angrepp mot allt från ofinansierade postrestesbudget till dålig jämställdhet i partiet. Sen står det Johnny Skallin. gjorde ett lite nervöst intryck i talarstolen och tackar för det. Ett sånt här viktigt första framträdande för hans del. Det vore mycket märkligt annars. Ja, sen lite från Svenska Dagbladet också. Nätupplagan har jag här. Rubriken gemensam sak mot SD. Det blev en mycket ovanlig budgetdebatt som präglades av ett personligt tomläge mellan de borgerliga minoritetsregeringen och de rödgröna. Istället gick dessa sju partier samman och till attack mot SD som anklagades för att vilja stänga Sverige. Köra ut invandrarna. Här har vi det här. Köra ut invandrarna. Och det ska man ju vara läsa i Svenska Dagbladet. De borde ju faktiskt veta bättre. Här är det ju frågan om... Eh, Personer som är kriminella, som har utländsk bakgrund och inte är svenska medborgare i första hand. Och även de som har bluffat sig till uppehållstillstånd. Ja, i alla fall SD anklagades för att vilja stänga Sverige, köra ut invandrarna och stå för en djupt människofientlig politik. Jonas Skalin sa när han debuterade i talarstolen att Sverige behöver en verklighetsförankrad politik utan skygglappar. Sverige har tagit emot alldeles för många invandrare på för kort tid. Anders Borg upprepade att han kände stor oro och såg risker med SD i riksdagen. De vill motverka öppenheten, sa han. Deras ekonomiska politik består av stora budgethål. De både dubbel- och trippelräknade besparingar som kan göras på en minskad invandring. och Det kommer både jag och Jonas Galin in på då när jag går igenom hans anförande. Thomas Österos, han sa bland annat så här. Det är sant att det finns problem i integrationspolitiken. Men svaret på det är ju inte att stänga Sverige utan att rätta till problemen inom integrationen. Och då kan man ju undra hur många år ytterligare ska det ta innan man kan rätta till problemen. Om det huvudtaget går, vilket ju är väldigt tveksamt med den invandringspolitik som vi har idag. Ja, jag kan ta något. Jag plockade ut en del ur Jonas Galins anförande 32 år från Sundsfall det man meddela i radion han sa bland annat så här då för att åstadkomma välstånd krävs en verklighetsförankrad och en uppoffrande politik utan skygglappar som skapar förutsättningar för att ge alla som kan och vill en möjlighet att skapa sig en egen försörjning politik handlar om att prioritera det 40-årigt växande utanförskapet måste brytas Misstagen erkännas och bortförklaringarna lyser med sin frånvaro. Sverige har tagit emot alldeles för många människor på för kort tid. Sammanhållningen och tryggheten i samhället har ytterligare skadats av att regeringen sänkt arbetslöshetsersättningen till orimligt låga nivåer. Rätten för pensionärer och arbetande att beskattas lika handlar för Sverigedemokraterna lika mycket om rättvisa- som att skapa incitament att jobba ihop en god pension. En ansvarsfull ekonomisk politik, liksom hela den solidariskt finansierade välfärden, förutsätter ett samhälle som håller ihop. Vi kommer därför när vi om två veckor lägger fram vår budgetproposition, prioritera en återupprättad välfärd, trygghet och gemenskap. Vi vill motverka vänsterkartellens bidragslinje så väl som den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik. Ja, jag har inte tagit med allting. Men ytterligare något. Sverige mår mycket bättre utan Socialdemokraternas onödiga skattehöjningar. Och Sverige mår mycket bättre utan regeringens fria arbetskraftsinvandring. Och jag kan väl nämna här det med fria arbetskraftsinvandringen. Det är ju så att... Det påstås ju att det ska brist på byggnadsarbetare och jag kan väl av egen erfarenhet säga som så att det var väldigt många byggnadsarbetare från Östpolen, Baltikum som arbetade då i min hemkommun, Huddinge. Så att man tog ju alltså jobb då som kanske kunde ha erhållits till svenska byggnadsarbetare. Okej, vi fortsätter med eh, Jonas anförande. Istället för skattehöjningar ska utgifterna minska genom att landet byter ut en överdimensionerad invandring till en ansvarsfull och hanterbar invandringspolitik. Detta hand i hand med en biståndslinje som ligger i nivå med FNs rekommendationer. Istället för en fri arbetskraftsinvandring ska vi inse att svenska folket inte är obildbart. Och därför ändras utfärda tillfälliga gästarbetstillstånd. Med politik går det att genomföra välbehövda välfärds- och trygghetssatsningar. Jämna ut skatter mellan arbetande och pensionärer samtidigt som vi behåller jobbskatteavdragets fyra steg. Men inte minst innebär vår politik att vi skapar ett andrum genom att minska inflödet av nya arbetsföra till en arbetsmarknad som inte fungerat på 20 år. Under förra budgetpropositionen ställde Anders Borg följande tre frågor. Hur ska vi varaktigt höja sysselsättningsnivån? Hur ska vi varaktigt få fler människor i arbete? Hur ska vi återupprätta full sysselsättning? Anders Borg besvarar sina frågor med arbetslinjen. Att det ska lönas sig bättre att arbeta. Det ska bli fler som vågar anställa. Fasit är 100 000 nya jobb på 290 000 fler människor. Utanförskap består. Ett resultat ingen med intresse för Sveriges bästa borde vara nöjd över. Sen har, var ju så här en replikrunda och eh, jag kan ta lite grann från det då. Thomas Öster och Socialdemokraterna. Människor som kommer till Sverige är en tillgång för Sverige och behövs. Och då min syn på det här. Vissa är säkerligen en tillgång. Men till skillnad från andra invandringsländer så tar vi emot alla utan urskiljning, även krigsövrytare. Sen kan man ju undra att det är möjligt att invandring behövs, kanske i en framtid, men absolut inte i nuläget. Eh, Johnny Kalin tog upp det här att politik handlar om att prioritera och anpassa till de förutsättningar som råder. Han talar också om att sysselsättningsgraden har under de senaste 20 åren minskat från 83 till dagens 74 Sen ska jag citera Anders Borg här då, finansministern. Sverige har lönats väl av öppenheten. Han påstår att SD dubbelräknar och trippelräknar. Men han anger då inget exempel på när och hur vi har gjort det här då. Skalin då, han när det gäller beträffande öppenheten så säger han så här, vi ska inte stänga Sverige utan anpassa invandringen till de förhållanden som råder. Och min kommentar, då öppenhet som lönat Sverige, det har varit frihandel och samarbete och inte någon massinvandring. Skalin påpekar också att nettokostnader för invandrare inte bara finns under ett år utan under flera. Och därför så ackumuleras kostnaderna. Det vill säga första året så kostar en invandrare en viss summa så kommer det nya dem, men de gamla kostar fortfarande år två. Så det är det han menar, att de ackumulerar kostnaderna. Sen säger han på 70-talet fungerade integrationen av sig själv. Och min kommentar till det då det är att det ställde större krav på de nya Sen har det varit en hel del kommentarer eh, på olika sammanhang, eh, bloggar och så vidare kommentarer på artiklar på nätet. Och jag tänkte ta ett litet stycke här från en rubriken. Då. Visningar och rop heter det tydligen. Skendemokrater till attack mot SD. Ja, vad kan man förvänta sig av dessa skendemokrater som nu har fått en gemensam fiende? En fiende som vill ha stopp på den vansinniga invandringspolitiken som riksdagspartierna drivit i samförstånd. Dessa partier yrar om att det är omänskligt att vi har slängt ut invandrarna men att det inte finns pengar och resurser till äldrevården. Det är inte omänskligt. Pengarna till invandringar måste ju tas någonstans ifrån. Eller tycker man att nya pengar för att bekosta eländet. Jag hoppas Estes i riksdagen är början på slutet för den generösa svenska asylpolitiken. Låt oss först se om vårt eget hus innan vi hjälper grannen. Det där med att vara bäst i klassen på humanism är rent vansinne som politiker inte borde syssla med. Skrivet av Elake Karsten står det här. Sen en rubrik då i samband med, eh, nu ska vi se, DN.se-artikel. Står så här. ska Skalin klara sig bra även om han stundtals var synbart nervös och staka sig någon gång. Men vem skulle hon inte ha gjort det i hans sits? Inte bara vara debutant i att hålla ett anförande i dessa sammanhang- utan även därefter få följdfrågor från alla de andra sju partierna. Har nog aldrig förhört hört invandringen debatteras öppet i en budgetdebatt i Sveriges riksdag- fast den egentligen hör dit. Kanske redan en effekt eh, av att SD påverkar även genom att bara finnas där. Och därmed får det räcka med kommentarer och referater från den här budgetdebatten- och dags för ytterligare en pausmelodi. Och då har jag valt ut någonting som heter Drömmarnas ö Tahiti. Med Yngve Hawaii Orkester. Den är inspelad 1939. Han är lyssnad till Radio SD. Jag har här några kommentarer om SD. Men mera efter valet. I all hast står det och det Åter Ingesi Mattsson som har bidragit med det här. Och jag tänkte ta och citera en del av det. Med enorma motstånd i form av hets och has som SD i decennier mött från det politiska, mediala och så kallade kulturella etablissemanget. Och i synnerhet nu inför valet var det en lysande prestation att ta sig in i riksdagen. Inte ens att det politiskt korrekta etablissemanget kommit dragandes med rasiststämpen så fort någon dristar sig att kritisera den förda invandrings- och den havererade integrationspolitiken har till deras stora besvikelse hindrat fler än 300 000 att rösta på SD. Nu har de övriga ristadspartierna bara en tanke att frysa ut SD i riksdagen. Det tycks inte begripa att deras kampanj för att stänga ut SD inte bara är en kampanj mot SD utan även mot drygt 300 000 väljare. Vilket vi kommer att minnas i nästa val. Ja, sen har vi Lars Olu. Sanktionerar utomparlamentariska metoder för att stoppa SD i riksdagen. Lars Olus hot på valnatten. Att man, det vill säga vänstern, ska tillgripa även utomparlamentariska metoder för att stoppa SD från att få inflytande i riksdagen. Har redan satts i system. SDs hemsida har drabbats av kapning, tusentals namn på SDs sympatisörer har lagts ut på nätet med namn och dess telefonnummer. Enligt Dagens Eko den 24 september har ni även sådana som aldrig varit i kontakt med SD hamnat i helt löften. Lite svind får man räkna med. Oles hot visar att den demokratiska förnissan är tunn och att banden med kommunismen och dess metoder för att tysta oliktänkande lever vidare i regeringen och i Sveriges riksdag. Lars Olle, sus som en citronodling sa på valnatten. Rasister har kommit in i riksdagen. Så so vad? Kommunisterna finns ju redan där. SD har människofientliga ideal säger Olle. Vilka ideal har hade Stalin, Castro, Mao, Pol Pot med flera kommunistiska potentater? Partikamraten Kalle Larsson säger det den 20 september. Nu gäller det att inte andra partier tar över. Och låter sig styras av Sverigedemokraternas verklighetsförfattning. För oss gäller det att se till att S inte glider iväg och börjar tala om invandringen som ett problem. Vi har fått rasister i riksdagen. SD har fått oförtjänt mycket utrymme. Får de en arena så ökar de. Rosanna Dinamarka Vänsterpartiet. Trots Lars-Oles höga svansföring är hans parti mindre än Jimmy Åkessons. KG Bergström konstaterade för östra Maräken. Att vi har ett politiskt läge i Sverige. SD, ett nytt politiskt läge i Sverige. SD är större än B och KD. Ja, lite här också, lite kuriosa valrörelsen. Socialdemokraterna hade sin valvaka på ett museum. En övertydlig symbolik. Vi kan inte vänta, stod det på Socialdemokraternas valaffischer. Nu får de som inte kunde vänta slås ner i väntrummet i fyra år till. Reinfeldt och Salin, som före valet inte ville ta äste med tång, där han får plocka fram tången. Varför dras Esters bakgrund fram i tid och otid, men inte vänstern, undrar också Ingersi Mattsson. Ja, jag kan fortsätta lite här. Hon skriver så här under rubriken Konstiga resonemang. Ett vanligt argument för att förhindra att Ester med sina 5,7 får inflytande i Sveriges riksdag- är att 97, 94% inte röstat på dem. Detta argument används av någon märklig anledning endast om STs valresultat. V och KD fick 5,6%. Varför inte höra att 94% inte röstat på V eller KD? Och så vidare. Eh, ja, ytterligare här i en valanalys i SVT den 20 september jämställde KG Bergström att SD har få kvinnor i paritet med muslimers kvinnoförtryck. SDs kvinnounderskott är alltså i KG Bergströms värld fullt jämförbart. Vi ser med stening, könsdyppning, så kallade hedersmord, tvångskusin och barnäktenskap etc. Det verkar som argumentet mot SD tryter. En socialdemokrat förklarade i P1 den 21 september. Socialdemokraternas sämsta valresultat på 90 år. Med att S inte lyckats nå de sjuka, arbetslösa och de som riskerar... Eh, nu kanske jag missade det här. Jag tar det här igen för säkerhets skull. En socialdemokrat förklarade i P1 den 21 september socialdemokraternas sämsta varusuttag på 90 år. Med att S inte lyckats nå de sjuka, arbetslösa och de som riskerar att kastas ut ur trygghetssystemen. Vilken tur att SD lyckades nå dessa grupper. Märkligt att Socialdemokraterna inte lyckades nå fram med dessa frågor när det enda måna Salini, debatt efter debatt, talade om vad sjukförsäkringarna talade om ett parti. Hoten om att kronan skulle falla, räntorna höjas och aktiemarknaden drabbas av nedgång om SD kom in i riksdagen har inte infrias. Tvärtom, kronan stärktes och aktiemarknaden gick inte ner efter valet. Marknaden hade tvärtom reagerat svagt positivt på valresultatet, sa en marknadsanalytiker i SVT. En av som fick fel var Jan Björklund, som varnade för att vi får höjda räntor och sämre ekonomi om SD kommer in. Carl Bilds kommentar med anledning av Ester kommit in i riksdagen. Inte bra för Sveriges anseende, inte bra för stabiliteten. Ja, vi har också Fredrik Rangfeldt urholka inte grunden för stark regering att rösta på SD. Cirka 330 000 svenskar valde att inte lyssna till statsministerns hot. Jag skulle vilja säga att Ester gynnats av att de ställer krav på en ansvarsfull invandringspolitik. Det skriver hon i svar på att Ferdinand anser att Ester gynnats av medial uppmärksamhet. Och ställer frågan har inte alla andra partier också gynnats av medial uppmärksamhet? Till exempel de som i motsats till Ester deltar i slutdebatterna inför valet. Ja, så står det också Fred Reinfeldt anklaga Ester för vi och domtänkande tänkande. Lite märkligt med tanke på hur Reinfeldt behandlar sverigedemokratiska riksdagsmän. Där kan man tala om vi och domtänkande. tänkande. Allianspolitiken går för övrigt ut på just detta, vi och domtänkande tänkande. Sjuka mot friska. Höjd skatt för pensionärer mot skattesänkningar för yrkesarbetande. Högbeskattade pensioner mot det skattefria äldreförsörjningsstödet för alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige. Arbetslösa svenskar mot utlänningar som favoriseras genom att erbjudas skattesubventionerade jobb. Bonus för de som lär sig svenska etc. Ett exempel på statsministern demokratisyn. Det har varit viktigt för många att säga att de göra allt för att isolera SD från allt inflytande då har vi ett ömsesidigt ansvar för att förverkliga den isoleringen ja eh, hon skriver ytterligare så här bland annat var finns det vackra talet om alla människors lika värde när det gäller Sverigedemokraterna SD cirka 330 000 väljare har i Reinfeldts och Salins ögon uppenbarligen inget värde Jan Björklund påstår att bara bara åsikter i en enda fråga. Det stämmer inte. Ester täcker in samma politikområden som andra partier. Dessutom påverkar citat då, denna enda fråga, det vill säga massinvandringen, alla andra politikområden. Ytterligare politikområden som i högsta grad påverkas av invandringen är givetvis rättsväsendet, otryggheten på gator och torg. Det är tydligen helt omöjligt för såväl politiker som journalister att begripa att invandringen i hög grad påverkar samtliga politikområden. Ja, sen är det lite uttalande här som vi kan lämna. En modig kvinna ska vi ta däremot. Statsvetarna Jenny Madestam vågade framföra en icke-politiskt korrekt åsikt i SVT. Hon konstaterar att Jimmy Åkesson som partiledare är seriös, kunnig, sansad och statsmannalik. Får hon behålla jobbet under Inger-Kir Mattsson? Kommer hon att intervjuas i SVT någon mer gång? Ja, jag tänkte också och avsluta med några notiser här. Det stod i DN den 8 oktober. Kärsgård vill riva allt och flytta familjer. Dans Folkeparti-ledare Pia Kärsgård vill riva alla danska storställsproblemområden och förflytta utländska kriminella och problemfamiljer. De senare bör övertas återvända till sina hemländer eftersom deras barn saboterar undervisningen, sa Kärsgård under höstsessionens öppningsdebatt i Folketinget på torsdagen. Ja, så kan man uttrycka sig i Danmark i alla fall. Sen har vi Aftonbladet har presenterat en unik lista. Och där har vi 16 brottslingar som är polisens most wanted det är alltså den 8 september i år. Och jag ska läsa namnen bara. En av dem, Stefan Tapaj. fortsätter med Asab Abdel Karim, Omar Hassan, Tassimetinen Metinen, Dejan Dodos, Donald Rosis. Den har vi Thomas Olsson den har vi en som heter Viktor Rosenberg Fortsätter Galak Osman Oday Alomahdavi, Ramonas Besanas, Sen har vi Nasser Saiti Denju Asar, Sergej Albiev Kokving Chan. Och så avslutar vi med Jonas Lundén Det var alltså de 16 som är listade här i Aftemladet Ja, därmed så har jag kommit till punkt med dagens program och jag vill då tacka för uppmärksamheten och vi hörs igen inom kort. Tack ska ni ha, hej då! Jag avslutar med ytterligare pausmusik ifrån Slagerkavalkaden nummer fem och det blir melodin... Som heter Månskön över Klippiga bergen med Gösta Jonsson och hans orkester inspelad 1937.